Кейм Макдонал. Цей хемерний світ. Текст читає Сергій Робчук. Розділ 35. Іди. Вони були в кабінеті Бейнкрофта. Ганна стояла. Бейнкрофт сидів, поклавши травмовану ногу на стіл і чухав пов'язку з теком для їзди верхи, якого він не знати де відкопав. Даруй. Тітько, ці бенти так сверблять? Як думаєш, їх уже можна зняти? Ні, відказала Ганна. Вибач, але ми можемо повернутися до того моменту, коли я сказала, що маємо поговорити з друкарем, який і досі може надрукувати газету. Іди, я ж сказав. Ганна сперлася на стіл. Ти? Вона замовкла, бо Нізрів в сморід від ніг Бейнкрофта. Зробила крок назад настільки дипломатично, як тільки могла. Ти боїшся мені? Не сміши, я не боюся мені. Боїшся, ти боїшся мені. Майже не можу повірити, як чоловік з тобою розлучається. «Це я з ним розлучаюся, а ти боїшся мені. Чому мені тебе лякає?» «Замовкни!» «Це через волосся?» «Не кажи!» «Чи через те, що він голий?» Ганна пограла бровами. вважаючи його скільність до оголеності загрозливою?» «Ні, збудливою. Знаєш, я тебе звільнити можу». «Це ж звідки?» – перепитала Ганна. «Нас уже закрили». «Ні, не закрили. Доки ми ще можемо видати газету, ми не закриті». Навіть якщо локально, це вже щось. — Згодна, — сказала Ганна. — І? І я спущуся подивитися, як ми надрукуємо газету. — От і добре, бо ти занадто боїшся мені. Бенкрофт люто пошбурив стек, і той пролетів повз вухо Ганни. — Я не боюся мені. — Ти щойно кинув мене стеком? — Ні. Якщо це було так, він би тебе вдарив. Я чудово вмію цілитися, — сказала людина, яка підстрелила себе в ногу. Бенкрофт стягнув ногу зі столу і в процесі скинув... З нього сто з паперів. Ти нікуди там не маєш піти. Терміново. Ганна підняла руки. Добре, добре, я піду, бо ти. Це все прес. вигукнув Бенкрофт. Ганна, яка вже пішла була до дверей, розвернулася на підборах. Даруй. Прес для друку. Я не. на обличчі Бенкрофта відбився біль. Я не. У мене постійно таке відчуття, наче він за мною стежить. Машина? Я чудово розумію, що це безглуздя, але це не скасовує моїх відчуттів. Я відчуваю дискомфорт. Здається, що ця чортівня постійно голодна. Дякую, що поділився. Вимітайся з мого кабінету. Ганна не хотіла визнавати, але теж це відчула. Вона стояла біля преса ось уже хвилин із 15, і він ніби нависав над нею. Здавалося, той прес поступово наближається до неї, хоча за логікою процесу таке неможливе. Але Гана все одно зробила крок назад. Навмисно не дивилася на механізм, але урешті присутніх зауважила щось дивне. А саме. На нього не дивився ніхто. Він стояв собі, тихенько шипів, якісь металеві кінцівки клацали, пістони вистрілювали, неначе великий монстр вичікував перед вирішальним стрибком. Ганна ненадто добре знала мені і одного разу була свідком пов'язаної з ним події, коли висновила, що з цим чоловіком і за кращих часів спілкуватися нелегко. А тепер часи видалися не найкращі. Коли мені почув, що поліція вчинила обшук у редакції, він, певно, проковтнув усі речовини для медичного застосування і розваг, які мав під рукою. І тепер, якби розслабленість була олімпійським видом спорту, мені би навіть свій рейс на ігри пропустив. Аж такий був розслаблений. Останні 15 хвилин Грейс вливала в нього чай, і це означало, що в якийсь момент він принаймні до вбиральні захоче. Ганна дуже сподівалася, що до вбиральні він хоча б дотерпить, але гарантій не було. Чоловік по-справжньому розслабився. «Мені!» – роздратовано говорила Грейс. «Тобі слід зосередитися, любий, розумієш? Зосередиться. «Ми зосереджені. Ми точні, як лазер». І з цими словами він підвівся і знову впав. Реджі підійшов до нього, схопив під пахви і поставив на ноги. «Хто руховує підлогу?» Ганна зробила крок вперед і зазирнула мені в очі. Його зіниці металися туди-сюди в спробах сфокусувати погляд на ній. «Послухай мені!» «Стела сказала, що ти казав, начебто ми все-таки можемо надрукувати газету і без усього інвентарю, який забрала поліція. Це правда?» Мені кілька разів покивав. «Ага, ага. Так, ми таке казали. Ми правду казали. Фоточки від дівчинки вже у машині. Він сказав на прес. Вони у неї. Нам тільки треба слова». «А, ясно», – сказала Ганна. «У нас їх немає». «Ні є», – Стела піднесла телефон. Поки ви на фараоні витріщалися, я всі статті перекинула на особистий аккаунт. Тоді ми в шоколаді, Мені радісно махнув рукою. Справді, Мені повернув собі владу над власними ногами і Реджі обережно його відпустив. Чоловік трохи похитався і зробив кілька кроків не в тому напрямку, але зрештою повернувся. Якимось чином у різні моменти він вмикав усі свої кінцівки і попростував у куток. Давай, давай, давай, давай! Мені розмашистим рухом стягнув Забризкане фарбою простирадло з якоїсь великої металевої рами і почепив на старий, заіржавілий вішак. Усі, крім нього, подивилися на решту присутніх, і всі, крім нього, як один, знизали плечима. Мені гигикнув сам до себе, підняв з долівки велику скриню і поставив її на ящик біля рами. Відчинив скриню, а в ній виявилася таці з сонцевими літерами різних розмірів. «Який заголовок!» Ганна з захватом спостерігала, а Стила зачитала назву першої статті. Руки Мені при цьому хутенько працювали. Він хапав літери і розставляв навіть не дивлячись. Розставляв не в тому порядку, як диктувала Стела, а справа наліво і задом наперед. У процесі прес час від часу гудів або шипів. За наступні дві години Мені зібрав зі свенцею і поту вісім газетних сторінок. У Ганни були запитання, багато запитань, але після перших, на які Мені намагався відповісти своєю менінською мовою, або занадто стисло, або надміру детально, Реджі її відтягнув. – Аероплани, – сказав він. – Даруй. – Ганно, Любонька, ти знаєш, як працюють аероплани? – Ну, – Ганна збентежено подивилася на нього, – там щось пов'язане з тягою і, здається, аеродинамікою. – Саме так. Ти не знаєш, і я не знаю. Припускаю, що взагалі щось про це знають лише ті люди, які їх створюють, і, можливо, ще люди, які на них літають. А так, це велика металева труба, яка летить у небі, правда? – Напевно. – Гадаю, ти зрозумієш, якщо я скажу? – що мене нервують польоти. Але знаєш, чого я не робитиму, коли опинюся на аероплані? Не шукатиму пілота, щоб розпитувати його. Тому що на початковому рівні, хоч ніхто з нас у цьому не зізнається, всі ми таємно віримо, що це магія. А ще на глибшому рівні знаємо, що магія не підпорядкована логічному мисленню. Інакше вона просто скоцюрбиться і перестане працювати. Ганна кивнула. «Здається, я розумію, про що ти. Гадаєш, мої запитання відволікають мені?» «Ні. Тобто так, це теж, але я не про те. Поки ти розпитувала, я на власний ризик і страх обійшов. Оце!» Він кивнув на прес, який стояв у нього за спиною. Ганна намагалася не думати, що прес там не стоїть, а нависає. І ось у чим річ. Я тричі його обійшов, але досі не второпав, де він підімкнений до мережі, і чому з нього валує пара. Ганна насупилася. «Гаразд. Не роби такого обличчя. Я не кажу, що... Слухай, мушу нагадувати тобі... Яке зображення буде на першій шпальці цього номера? Граціо, на світі більше тайн, ніж ваші вченості, хоч би приснилось. Коротше, не став під сумнів магію. Ганна знову кивнула і голосніше додала. Ми з Реджі вас залишимо. Добре, озвалася Стела, не відводячи погляду від телефона. Хай як це іраціонально, але Ганні згадалося, ніби прес спостерігає за їхньою поквапливою ретирадою. Розділ тридцять шостий «Ну, скільки ще?» – допитувався Бейнкрофт. Усі присутні, Ганна, Реджет та Грейс, як один застогнали. Вони тлумилися в хурделизі, наче татусі в очікуванні пологів. Їм уже не було чого робити, підготовчу роль вони відіграли. Тепер Стела на першому поверсі надиктовала мені зміст тижневого випуску, а той, попри свою незвичну розслабленість, перетворював її слова на те, що можна друкувати. Ганна щосили намагалася не думати про всі найгірші варіанти розвитку подій. «Нам треба випустити чортову газету!» – гаркнув Бенкрофт. «Ганно, спустися і…» «Ні!» – відрубала Ганна. «Що значить ні?» «Це значить ні? Так само, як і попередні сім разів, коли ти це казав. Вони роблять те, що роблять, і це займе в них стільки часу, скільки потрібно. Я розумію, що тобі здається, буцімто, все на світі можна і потрібно вирішувати твоїм криком, але, на жаль, це не той випадок». Бенкрофт пробурчав собі під носа щось невиразне, але воно мало означати незгоду з її словами. «Може, хтось хоче...» Почала була Грейс. «Ні», – хором відповіли всі. Грейс це очевидячки вибуло з колії, тож Ганна миттю відчула себе винною. Потягнулася поплескати Грейс по тій частині руки, яку не вкривали браслети. «Вибач, Грейс, ми не хотіли тебе образити. Думаю, ніхто всерйоз не відмовиться від чаю. Дякую». Грейс це принаймні трішки заспокоїло. І вона коротко кивнула. «О!» – згадала вона раптом. «Я забула сказати. Місіс Гарнфорд телефонувала, поки вас не було. Вона збирається сюди заскочити». Бейнкрофт сплеснув руками. «Та, лайка, лайка, лайка. Власниця забирається заскочити, а ти про це кажеш лише зараз?» У мене вилетіло з голови, – пояснила Грейс. «Після того фото поліцейського рейду, арешту Окса і всього іншого. І не гримай на мене, Вінсента Бейнкрофт, Мені платять не за те, щоб я слухала твої бздури. «Тоді, може, варто знайти того, кому за це платитимуть?» – не вгавався Бенкрофт. «Розслабтеся», – втрутилася Ганна. «Якщо хтось забув, нагадаю, нам усім зранку доведеться шукати собі нову роботу. Тому просто глибоко вдихнемо, зачекаємо, поки мені закінчить, а потім можна буде розібратися з наступною проблемою, коли вона з'явиться». Бенкрофт грюкнув милицею по столі. «А я хочу розібратися з наступною проблемою зараз». Грейс задихнулася. Ганна хотіла щось сказати, але слова завмерли в горлянці, коли вона побачила вираз обличчя Грейс. У адміністраторки відвисла щелепа, сама жінка трусилася, на її обличчі відбився чистий жах. Ганна простежила за її поглядом. Жодного звуку, жодного попередження. Просто на порожньому місці миттю виник звір. Він стояв там. За вишки під три метри, зі щелеп звисали нитки слини, а очі палали червоним, наче портали до пекла. Довгі передні лапи майже торкалися до лівки. Кінчики чорних пазурів звисали за лічені сантиметри від неї. На підлогу скрапувала вода. Яка частина мозку, що відмовлялася до кінця вірити в це видовисько, зауважила, що, певно, знову падає дощ. Беру свої попередні слова назад пробурмотів Бейнкрофт. Звір поволі рушив до них. Напружені м'язи випиналися під сплутаною коричневою шерстю. Ганна з роду не бачила нічого подібного. Четвірка одночасно позадкувала. Ганна відчула долонями холодну, вогку стіну, в яку впиралася спиною. «О господи!» – прошепотів Реджі. Грейс замружилася і невиразно белькотіла, мов би випльовувала слова якихось молитов. Бенкрофт пожбурив узвіра милицею, а то відмахнувся від неї так звично, ніби від мухи. «От херня!» – сказав Бенкрофт. «Два!» – на автопілоті відгукнулася Грейс. Монстер був від них за якихось два з половиною чи три метри, і відділяв їх від нього лише стіл Ганни. Звір легким рухом зап'яска п'яска пожбурив стіл у стіну між хордилигою кабінетом Бейнкрофта. Від зіткнення стіл розвалився на друзки і відколов клапоть тиньку. Звір цілком невимушено повільно, але невблаганно наближався до людей. У Ганни з'явилося гидотне відчуття, наче це приносить йому задоволення. Я його затримаю, тихо промовив Реджі. Готуйтеся втікати. Ні. Заперечила Ганна. Це було б і обірвав голос із протилежного кінця кімнати. Мені каже, що. у дверях з телефоном в одній руці і книжкою в іншій з'явилася стела. Від погляду на звіра дівчинка заклякла на місці, а книжка впала на підлогу. Звір повернув корпус і витріщився на неї. Він ледь підняв морду і принюхався. Потім змінив курс і почав наближатися до дівчини. Стело. промовила Ганна. Гадзіце, зараз же. Вона разом з іншими рушила слідом за звіром. Стело. Гукнула Гресь. «Негайно йди звідси, юна леді!» Ганна обвела пильним поглядом столи, самі папери. Нічого чи можна було б скористатися як зброєю. Вона невиразно вловила звук, із яким відчинилися двері до кабінету Бенкрофта. Ноги стели, наче прикипіли до підлоги. Поворухнути вона змогла лише тремтливою вільною рукою, якою вказала на звіра, що наближався до неї. Реджі кинувся до істоти ззаду. Ганна побачила зблизьк, коли світло відбилося від леза в його руці. Він рухався швидко, але все одно, навіть не глянувши на нього, звір ударив лапою прямісінько йому в груди. Реджі пролетів у повітрі аж за один із запасних столів. «Стело!» – заволала Ганна. «Тікай, просто тікай!» Губи стели заворушилися, промовляючи безгучні слова. Аж тут перед дівчинкою виник Бейнкрофт і відтіснив її. У руках він тримав, подумати лише, записник і ручку. «Ми збираємося опублікувати репортаж!» Де звинуватиме вас у смертях Саймона Браша та Джона Маквайра або довго Джона. Ви б хотіли якось це прокоментувати? Узя кімната струснулася, коли звір заревів, а довгу лапу викинув у повітря і відкинув нею Бенкрофта. Головний редактор безфромною купою звалився у куток. Заклякло стелу знову нічого не відділяло від звіра. Вона ж бурнула в нього телефоном, але той лише зрикошетив об морду. Ганна глибоко вдихнула. І підбігла до монстра зі спини, а Грейс наслідувала її приклад. І тут стело спокійнісінько загородив собою менні, Якийсь дивний погляд його очей примусив зупинитися як звіра, так і ганну з Грейс. Здавалося, що зупинився цілий світ. Мені, важко коліг уперед, його ноги злетіли в повітря. Це тіло тепер висіло, наче маріонетка, яку підтримували невидимі ниточки. Спантеличений таким розвитком подій звір загарчав. Звук виходив з його грудей на низькій ноті. Ганна і Грейс ніби вросли в долівку, а навколо мені розпливалася хмаринка білого диму. Він нізвідки звідки не виходив, а ніби піднімався від самого мені як пара. Монстр на крок відступив, бо дим погостішав і посунув далі. Ганна з Грейс рефлекторно схопилися одна за одну і теж відступили. Дим дедалі густішав і клубочився швидше. Він сягнув стелі і серед завихрень виникла форма. Той дим, очевидь, набував форми. Крила. Оба мені розросталося крила. Вони твердішали, якщо і не на дотик, принаймні з вигляду. А в центрі повітря каламутилося і вирувало щось швидше. А потім зупинилося. Обличчя. вперше з невиразної хмари диму чітко виокремилося обличчя, а потім і тіло. Жінка. Постать заповнила весь можливий простір до самої стелі, а стеля була висока. Вона втрачала прозорість. Обличчя виявилося вродливим. Якось мить воно висіло над людьми і звіром у повітрі. Таке спокійне і царственне, мов би, щедра богиня, згори вниз видивлялася на своїх вірян. Вона без попередження кинулася вперед і вдарилася в істоту знічних страхів у вирізкливе втілення жаху. Із неї вирвався голос, але не однієї особи. неначе наче цілий легіон одноголосно кричав. «Геть, брудний звіре! Це місце захищене!» Звір спершу захнувся, а потім встрибнув на постать із диму. Усіх засліпив зблизьк, і оглушив болісний звіриний вереск. Монстр пролетів між Ганною та Грейс, відкинув їх долівку і сам врізався у стіну. Ганна встигла побачити, як істота підводиться і викидається в ніч із великого вікна з вітражем. Постать Янгола знову перетворилася на дим, ніби її не було, і повернулася в непорушне тіло Мені, який звалився на підлогу. Розділ 37 Поки Ганна чекала на вулиці, їй подумало, що це вже вдруге за тиждень до редакції цього химерного світу викликає швидку допомогу. Вона була готова до безлічі неприємних запитань. Враження про її талант можна скласти з того, що в машині швидкої допомоги приїхала та сама команда медиків, яка з'являлася й на перший виклик, коли її бос буквально прострелив собі ногу. З пасажирського сидіння вискочила низенька жінка в курці з фліоресентними смугами і поганому настрої. Це ви викликали? Так, підтвердила Ганна. Він на горі. Зламана рука і кілька порізів. Можливо, ще контузія. Зрозуміло. Якщо це той самий, який був минулого разу, ми його не беремо. Це інший. Фельдшери не повинні стикатися з таким насильством. Чесно, це не. Емоційне насильство – це теж насильство. Те, що він наговорив бідолашному кіту – чесне слово, це не той самий. З-за машини визирнув кіт. До смішного. Високий молодий чоловік. Ходив, мов, граблі і з максимально настороженим обличчям. Дебі, це ж не той ні? Ні. поквапливо запевнила Ганна, цей дуже милий, присягаюся. Як він отримав травми? спитала Дебі. Це фантастичний випадок, щорочиною усмішкою сказала Ганна, не знаючи, як іще відповісти. Просто фантастичний. Реджі сидів на потертому шкіряному дивані, обережно притискав зламану руку до грудей і глибоко дихав. Грейс тим часом у протилежному кутку садовила Мені на свій стілець за рецепцією і частувала його чаєм. І коробкою, Найсмачнішого печива. Ганна припускала, що його Грейс берегла для особливого випадку. Дебі з Китом схилилися над Реджі і оглянули його. Вони швидко підтвердили, що рука таки зламана, на це вказувала відстовбуршена кістка. Реджі глянув на Ганну. Зі мною все буде добре, любонько, чесно. Це лише подряпина. Він усміхнувся, коли збагнув абсурдність власного твердження. Хочеш, я поїду з тобою в лікарню? запропонувала Ганна. Нема потреби, жодної. До того ж, гадаю, ти можеш стати у пригоді тут. І неначе навмисно з кабінету Бенкрофта долинув якийсь тріск, що супроводжувався воланням. Неймовірно. Подбавши про мені, Ганна з Грейс переконалися, що з Бенкрофтом усе гаразд. Хоча він і пролетів до самої стіни, здавалося, не мав жодних ушкоджень, окрім синців, вочевидь, свою роль зіграло розслаблення від випитого віскі. Він же зараз не вийде, правда? уточнив кіт. Розслабтеся, він просто. Ганна не могла придумати, як. Закінчити речення. Він просто дитина в тілі дорослого чоловіка, це було б цілковитою правдою, але звучало як зрада. Отже, звернулося Дебі до Реджі, ми надягнемо вам пов'язку, щоб стабілізувати руку, а потім доведеться проїхатися у машинці з сиреною. Розкішно, озвався Реджі, а мені дадуть якісь пігулки. Я, звісно, неймовірно сміливий і витривалий, але просто помираю від болю. Ми вам можемо дати небагато, але за збігом обставин. Один мій знайомий лікар сьогодні на нічному чергуванні. Від нього можна отримати більше пігулок, ніж на якомусь музичному фестивалі. Блискуче. Гаразд, Дебі кивнула кіту. Треба вас підняти. Раз, два, три. Реджі різко видихнув повітря крізь стіплені зуби, але знову стояв на ногах. Дуже добре, похвалила Дебі. Це було найгірше. Ви не можете уявити, наскільки маєте рацію, озвався Реджі. «Можна я ще перемовлюся з колегою-слівцем наостанок?» Ганна підійшла і дебі щось пробурчала і зробила крок назад. Реджі нахилився до Ганни і прошепотів. «Ти маєш побалакати зі стелою». «Зі стелою?» Ганна глянула в куток. Дівчина сиділа там, втупившись у телефон, зелене волосся звисало їй на обличчя. «Зі стелою?» Реджі кивнув. «Я нічого не знаю про її минуле, але, якщо чесно, більше за будь-кого іншого поважаю людину, яка бажає змінитися». Він крізь біль коротко всміхнувся на згадку про інцидент з братами-фентонами. І я помітив, що бідолашка дуже старається уникати будь-якої уваги, і що більшу частину часу вона прикриває хуліганською поведінкою сильний страх. О, Ганна знову глянула на стелу. Справді? Повір мені, мовив Реджі, у мене чуйка на таке. Середньостатистичний підліток, зайшовши кудись, перш за все не шукає найближчого виходу. Середжна дівчинка. Якщо висловлюватися фігурально, однією ногою постійно за дверима. І так було ще до того, як міфічний монстр ледь не відірвав їй голову. Ганна кивнула, почувалася дурепою. «Так, я розумію, про що ти. І ще, дізнаюся, що це сталося з мені, зателефонуй мені». «Я не...» Ганна затнулася. «Я не знаю навіть, із чого почати». «Що ж», озвався Реджі, «тепер зрозуміло, чому він завжди говорить про себе у множині». «Це точно». Ганна кивнула і поринула в задуму. Реджі поклав здорову руку їй на плече. "Якщо чесно, ти чудово справляєшся, як на перший тиждень тут". Після цього він заговорив голосніше. "Ну все, народ, відчалюю, щоб відлежатися. Вище носи. Деборо, Люба познайоми мене з пігулками". "Агов", покликала Ганна. За відповідь слугувало невиразне буркотіння. Стела сиділа на розкладеному стільці в кутку. "Нема трясся вірно", проривів Бенкрофт і його голос загоркотів коридором. «Божечки, це просто щось, скажи!» вирвалося в Гани, і вона поморщилася. «Божечки, невже вона щойно сказала «божечки»?» Цього слова не вимовляла, мабуть, років із десяти та й годі. Не розуміла, в чому річ, але щоразу, коли намагалася поговорити зі стелею, здавалося, перетворювалася на якусь дурепу і перемежувала репліки словами «прикольно і божечки». Відповіддю на її вигук знову було буркотінням. Ганна взяла стілець, Розклала його і сіла навпроти стели. Ненормальний якийсь день, правда? Ну, типу. Ці слова вже можна було розібрати значний поступ. Як ти? А що? Ганна вловила ледь помітний рух під зеленою гривою, який вказував, що стела відірвалася від гри на телефоні, щоб глянути на неї. Ну, та, звірюка, перла просто на тебе, скажи, це було лячно. Походу. Ти в нормі? Стела прочесала пальцями волосся, і цей рух на мить відкрив її личко. Ганна раптом подумала про те, яка Стела ще юна, а потім волосся знов упало їй на обличчя. «Це я винна!» – Ганну ці слова заскочили зненацька. «У чому?» – «У тому, що воно прийшло. Це я винна!» Ганна торкнулася телефона дівчини. «Стела, оглянь на мене!» – та неохоче підняла голову. «Ти не винна! Та звірюка була велика, страшна! А ти що, не зачинила виходу на дах? Якби зачинила, воно б залізло якось інакше! Ти не винна!» А якщо Бенкрут буде Єрепенитися, я його поставлю на місце. Домовилися?» Стела довго дивилася на Ганну, а потім кивнула. «Угу. Гаразд, добре. Ти важлива частина нашої команди. Не знаю, що б ми без тебе робили». Стела знизала плечима. Шалений був день. Може, вам із Грейс, краще раніше піти додому і поспати?» «Ага». Ганна поплескала Стелу по плечі і підвелася. «Три пишемо, два на думці. Вона з усім упорається. Мені попивав чай?» А Грейс митушилася навколо нього. «Аго, в мені як ти?» – поспитала Ганна. «Ми в порядку». «Мені здається, йому теж треба в лікарню», – далеким від радісного тоном сказала Грейс. Мені поплескав її по руці. «Ну, спокойся, Грейс, з нами все добре. Просто втомилися, як собаки. Просто треба добряче поспати». Ганна глянула на Грейс. «Може ви зі стелою вже будете збиратися? Мабуть краще всім розходитися по домівках. Довгий видався вечір». Грейс подивилася на стелу і кивнула. Піду по куртки. Грейс попрямувала до хорделиги, а Ганна з усмішкою сіла навпроти мені. Дякую, дівчина. Вона хороша людина, але вона турбувається. Так, погодилася Ганна, хоча й не без причини. Як ти? Ну, тільки чесно. Мені кволо усміхнувся. Що, налякала вона вас? Твоя подруга? Ну, думаю, можна і так сказати. Але вона нас врятувала. Але вона нас урятувала. Не лякувайтеся її зараз. Ви її не бачували в найкращому виді. Ганна кивнула, спробувала дібрати слова для наступного запитання. «А хто взагалі вона така?» Мені гигикнув. «Ну, ми не те, що про це багатенько балакуваємо, але все, що можу сказати, вона – це місце». «Вона – це місце», – повторив мені. «У усіх місць є свій якийсь дух. А це дуже таке особливе, і дух йому треба дуже такий особливий. Наша робота – захищувати це місце. Є всякі духи, дівчинка, всякі. «Хочеш сказати, що ти одержимий духом газети?» Мені махнув рукою. «Не казивай це слово. Їй може не сподобуватися». «Газета». Мені виразно подивився на Ганну. «О, вибач, ти мав на увазі слово на «о», – кивнув він. «Гаразд, але як?» Ганна не договорила, бо не знала, що тут сказати. «Я тут уже довго». Він усміхнувся, показав великі криві зуби. «Довго. коли я сюди пришкандибав. Я був поганий собою». Робував погані речі, був у поганому місці. Я був не злий, але зло було в моїм тілі. Вольно було. Голка була мені голова, і вона жорстока. Ганна знову кивнула, зрозумівши принаймні приблизний сенс. Друзі, гроші, надія, всього не стало. Нічого не стало. Тільки оболомка людини. Голодна, пуста. Було больно. Вона мене прийняла, зробила добре. І диви на мене Зара. Мені розкинув руки. Живу добре, почуваюся добре. Я і вона. Ми разом. Він склав долоні переплів пальці. Я в ній, вона в мені. Ми щасливі. Ми захищуємо це місце. Це місце тепер ми. Розумієш? Гана відхилилася на спинку стільця. Думаю, так. Це не складніше зрозуміти, ніж усі інші сьогоднішні події. То ти знав про існування таких жахливих створінь, як оце? Мені в плечима. Я знаваю, що вона є. Тому думаваю, що все можливо. Але я тільки друкар. Гана поплескала його по колінні. Ти більше, ніж друкар. Він гигикнув. Мені подобається, не хочу більше нічого. Він нахилився вперед. Думаю, вам не треба переживати, що та штука вернеться. Ні, ні, ти не розумієш. Вона до мене не говорює, але я її відчуваю. Та штука перший раз був попередження. Прийде знову, вона її вб'є. Гана знову відкинулася на спинку стільця. Добре, зрозуміло. Мені знову знизав плечима. Вона хороша, але їй не подобається, коли хтось приходить і розносить тут усе. Тоді добре. Що ж, думаю, можемо повернутися до. У голові промчала думка. О боже, така катавасія, що я забула. Газета готова. Мені вказав на неї пальцем і дістав із кишені маленький, акуратно складений стосик аркушів. Так, дівчинка, ось о. Ганна розгорнула стосик і тілом пробігла хвиля радості. Вісім сторінок газети та хоча її навіть газетою складно назвати. Така вже вона тоненька. Але все одно Ганна допомогла в її створенні, а тепер ця газета існувала. Ганна тримала її в руках. Вона глянула на першу сторінку. У себе за спиною відчувала Стелу та Грейс, які заглядали через плече. Здавалося, що це сюрреалізм. На першій сторінці фотографія монстра, який напав на них якусь годину тому. «Мені подобається заголовок». Ганна подивилася на мені. Він вказав їй за спину. Ганна озирнулася і побачила з вілу Стелу. Нам же потрібна була назва для першої шпальти, пояснила дівчина. А буркутуна я не питала. Він чудовий, похвалила Ганна. Молодець. Хтось крадеться вночі. Справді гарно. Грей широко всміхнулася стелі. Саймону сподобалося б. Стела знизала плечима. Може, хоча я впевнена, що декому точно не сподобається. Усі озирнулися на звук, і яким розчахнулися двері до кабінету Бенкрофта. Ганна засміялася. Про вовка промовка. Значить так, почувся крик. Його супроводжували звуки. Туп-стук, туп-стук. Бенкрофт мчав коридором із такою швидкістю, як колишень дозволяли милиця й обурення. Ганна глипнула на годинник. Третя ночі. І перевела погляд на мені. Як гадаєш, ти зможеш якнайшвидше почати друк, у котрій приїздять вантажівки? Те запитання адресувалося Грейс. О шостій. Мені кивнув і заплющив очі. Бенкрофт на рецепцію. Де всіх носить? Ганна помахала. Ми тут, заспокойся. «Де інші двоє?» «Інші двоє?» – повторила Ганна. «Ти про заарештованої того, в кого зламана рука?» «Зламана рука? Це була просто подряпана. Газета не перестає випускатися через дрібні незручності. Преси повинні бути...» Бейнкрофт урвав, бо всією буділою розкватився гучний звук запуску преса. «А як?» – почав був Бейнкрофт. Ганна глянула на мені. Втого на обличчі була щиросердна усмішка. Ганна почала вже розуміти... Що це його звичайний вираз. Вона повернулася до Бенкрофта. Це не важливо. Важливо те, що газета друкується, тому просто розслабся, окей? Бенкрофт передражнив її. Розслабся, розслабся. Він плеснув руками. Так просто всі розслабимося і відпочиньмо, бо вже ж ніч. Як ми всі добре попрацювали. Це нічого, що на нас напала надприродна істота, і ніхто. Жоден працівник цієї так званої газети навіть не подумав зробити фото страховидла. Серйозно. Тут хоч у когось є, бодай, унція журналістського інстинкту. Щось у середині Ганни смикнулося. Ой, може замовкнеш? Ти бісячі пустомеля. Люди крізь пекло пройшли заради цієї газети. Ми втратили бідолашного Саймона, Окса заарештовано, Реджі в лікарні. А всіх інших атакував чортів Вовкулака. Справжній хаймогресь Вовкулака. Істота, яка навіть не повинна існувати, ледь не вбила нас усіх. І не вбила лише завдяки мені і його... Вона притиснула очей. Менше з тим. Словом, заради того, щоб усі просто не здуріли, можеш трясть п'ять хвилин не бути собою. Це остання краплина. Ви всі звільнені. Бенкроту хилився, коли над головою в нього пролетіла ваза з квітами, яку Ганна схопила зі столу. Ваза врізалася в стіну біля сходів і розбилася. Тому жінці, яка щойно піднялася на другий поверх, довелося жваво відскочити, щоб вода не заляпала пальто. Після цього вона спокійно зробила крок уперед, і почала знімати шкіряні рукавички. На губах у неї грала сардонічна посмішка. Вибачте, я не вчасна. Усі присутні завмерли. Ганно, гресь нарешті отямилася. Це місіс Гарнфорд. Сатана таке не грає. 28-річний Дугі Рід із Глазго і за сумісництвом самопроголошений представник сатани в даній площині існування повідомив, Попри те, що чимало виконавців хеві-метал роками зізнавалися в любові до сатани, сам сатана захоплюється музичними творами ірландської співачки Енії. Дуги говорить, найбільше непорозуміння щодо темного лорда, слався сатано, полягає в переконанні людей, бо цім то він обожнює в музиці метал. Але насправді він любить повеселитися. Він постійно катує душі, тому після важкого дня йому подобається розслабитися і випити мерло під альбом «Ватермарк» на повторі.